Ba literaturaren bueltan gaur liburu baten deskubritzeko tartea hartuko dugu eta gure irrati hauetan maiz entzuten dugun idazle bat izango dugu gurean gure plazorrerako Fernando Morillo, kaixo arratxaldeon eh, Arratxaldeon Beti idatzi eta idatzi, ez zara gelditzen, eh? Ez gelditu. Beti esaten dut, jendeak esaten diten bakoitzen zen bat idazten dezun beti ezaten dut baina ez dauka denborarik baino tarte txoietan eh, tagi lo ari kendu denbora libreari eta horri biltzen nahi ze zirroborroak egiten shirrikito bustita nordun e tenga bena bil serbait sortzen ze ezinet besterik egin basan dugu gaur eh, liburu baten deskubritzeko tarte hartuko genuela zurekin berriki plazaratu duzun, diguruen artean, bai. <laughs> ametsa, amezlari, izumurupeko bai. lan ederra eh, plazaratu baituzu, eh, nera behi begira marrutetik goitiko bai, hor, meskamutiko ebegira. Bai, egia da, o sakai nahiko berezia izan dela, zehazpalditin euken buruen e, ba, bueno, gaixotasuna, edo minbiziari adibidez e, gaztetxo batek nola hartu dezake, familian aurkitu ezkero, eta horrekin bueltan nenbilela, Justo jakin dut e, lagun bat, e, gaztetako lagun batek, e, bat zeukala enezkabatek, e, bularretako minbizia, horun berarekin gelditu, eta alako kontatu behar dut, eta beldurra. Beti saiatzen naiz, beti zaiatzen, zaiatzen geha, dan okondu egiten egiten deguna, baina kasu honetan are Orduan Hor ba, duan, bai, pentsatu nun gaztetxoai begira, zerbait irakurterra zen, haiz eta gaia oso zaila izan. Mm Horitza -hmm. Or, nire erronka edo nire elburua. Eta emaitza, liburu harina bezain e, mamitsua dela esan genezake, sentimendoen aldetik, astapenetik burura pilpilian uzten ba ikaituzu, bagai, esango ba... e, gu mutiko bat dela protagonista, amets mm -hmm. izaneko, hamar ba, urteko mutiko gazte bat, e, eta Ai, e... ez dakit kontatuko dugun historia edo... edo... <laughs> ez dakit, kontatzen dugu, e, agilian Askotan... E... Bueno, e, zerbait kontatzen diatenean pelikula baten inguruan da, esaten da, ez da dana kontatu behar jakina. Dandana ez da kontatzen, eh? baina kasu honetan e, funtsa mamia eta gainaguzia, e, bueno, azteko, nolbait jolax egiteko edo pixka bat pertsona jarekin, mutikoa oso amizlaria da. Bitu, e, izenari dago kionez gero, zeh, espalditin neukan jarritan e, eure eta ametsa arzaiuzek irabazi zuenean, e, eta pentsatu nuna jama, oina amets, bate matek, baina, bueno, ez, esken nire ametsa garrin nion, Ordune pizkat tentsio pizka bat esartzeko pertsonaiari, bea, oso amezlaria da, be, baina izen horrekin eta antzematen du zerbait arraroa gertatzen dela etxea. Bere aita artista edo margolaria da, gizon bitxia, be, oso arraro dabil, eta bere ama oso ikusten du, eta lagunekin hitz egiten, bazaten diote, e, "Dibortzeatze hartu daude zure gurasoak, e, seguru zen eri pasatu zait, eta ama bea Kriston Keskaregin se beresz Oso giro ona, ikustentsuen etxean ordura arte, ta orrun jolas moduko horrekin piskanaka piskanaka joten da e, ikusten edo ta gurasoak ere hasieran iskutatu nahi diote, ze horrekin ere ibili nintzen bueltan informatzen Ekatsalin elkartekoekin da Gipuzkoko eh min bizitako bularra o oh, Jesus, bularreta coi min bizia dutene emakumei laguntzeko elkartea beraiekin ere itzegi, nere lagune nekanerekin eh iskutatu berdan, ez da oso garbi sendiate beti, ez ez albezain garbi, albezain, kai, sakona eta latza da, baino e, naturaltasuna beti hori azpimarratzen zuten, hmm. orduan, aziran bai, zaiatzen dira eskutatzen e, gaztetxoaria metxi e, amak bizia duela, baino gero beha jakiten du eta horren beha jartzen da, bezok, erlari baten moduan, e, lagundu egin nahi du eta pres dago edo zertarako. Eta, bueno, iagero gerokoa, gero, jadana ez da, ezin da kontatu, baina abia puntua beha. Sango genuke hemen bi mezu elagazina izan dituzura alde batetik, aurrei ezkutatze horrek izaten duen ondorio negatiboa edo, bai. e, ba, plasmatu nahi izan duzu eta besta aletik ba, minbiziaren gaia mai maigaineratuz, ikate, ba, esanak izan duzu minbiziak beldur eragiten digut, tabu asko eragiten du gizartean, baina e, sendatzen den. E, hori da. Paragtasun bad da eta alde hortatik hartu bad da. E, bai, zera ze, bat positiboa izan nahi nu da uztedet lortu etela ta ala espero detela ari nahi sentutzen ze esaten de beldurresneon, ze badakit jo, pos gai batzuetan are hobeto egin nahi duzu eta ta buena esaten dezula ekia da. Beste gaixotasun asko bihotzekoa jota dago, erres asko hori ikusten da oso ondo kazetaritzan eta e, norbait bihotzekoa jota erres asko esaten aldiz Minbizia eta bistelako gaixotasun batzuk ematen du izkutatu egin behar direla, eta horrek, segun nola hartzen den, kaltea hondue egindizaiok gaixoari, ze ematen du isk, ze zerbait lotxagarria edo daukala, eta bat dibidez hemen da bizka bat lagun horrek bere aurpegia eta jarri du, urri batien oso oso hausar eta aipatzen ipatzen dute asko ezkertu nahi izan diote eta ezkertzen diot kontatutakoa eta gaina azaldu nahi izana, Ze, hau ez da, iskutatzeko zerbait, alderantziz, gauza garbi esan behar dira, gaixotasun bada, baina zendatzen da, ze badirudierek izartean hori, dalaiaiaia eriotzea bat, e, ahi ama, ba, jakindezu, eta haizu gaixotasun bada, eta eta modu positiboan hartu behar da, eta bon hori, saiatu noiz pixka bat izan. Mm -hmm. Zure laguna izan duzu ispirazioi turri? E... Azko lagundu ditze, nire idazten detenia nik pertsonaiaren barruen sartu nahi ditu, orduan jakinia, importanteena da sentimenduak nola adierazten dien, irakurriaren nola iristen den sentipen eta emozio hori, orduan nik pertsonaiaren benetako ikuspegia, barrutik, eta berak nekane, izan edo nekanek beti izaten zian, baina hori da nire ikuspegia, ez nire izan da, nahi, baina benetakoa da, orduan asko asko baleio izan dit, Eta hori, beldurrez neon ere, jakineinunea, ze materaino, geobeak irakurri ondoren, da bai esan dit, eh, asko gustatu zaio lan, sekulako lazaitu hartu dut, eta, eta bai, inspirazio iturri hartu dut, hori, eh, benetako sentimenduak nahi nitu horre sartzeko. Zergatik nera behi begira eratzuzu? Hori askotan eh, zergatiko galdetzen diatenen hainbeste zirreborro ditut buruan halako batean pertsonaia bat sortzen zait buruan eta horrekin aztena iztira. Eta askotan gazteak dira horregatik galdetzen diat eta zergatik hainbeste gazteei begira buruan sortez eiskidan asko ez danak baditut historio, historio asko buruen helduen zate baina okazu honetan eh, ba, maher hamaik aurteko gaztetxo bat eh, atera zan, eta konturatu nintzen basala, askotan eh, nik nahi da Egoera bat planteatu ta neurreburuari ere, pues ikusi seari ditu, eta nola garatu, eta horun berezitasuna zan, kastetxo bati aregeilu biskutatu naiz atentzailola batzutan. Horrun horrek zer sortu dezaken umore ikututxoak, eta saiatu naiz pixka bate arintzen zentsu horretan. Parai, zeri badana, baino, bueno, seriotasun horretan, orduan zergatik, hamar urte behala ba aterasan ametxe. 10 urteekin burruka horri aurregi naizion eta beak irakasten die heldu askori. Heutazu maila benetan handia duela. Uh -huh. Zakero zergaia bat hori daki somenen muzen muen errua edo izan da. Zugo duzu Amets pertsonaiaren eh, eh, zati bat, esan ez, eh, kalean hainbat istorio ikusten dituzula, eh, z egoeraren arabera zure irudimenak eramaten dizula, hainbat istoriotara, Nik e, egia esan ezagutzen autenek e, irakurtzen dituztenean nire liburuk beti izaten dute badaola pertsonaiaren bat e, ezin dut alateratzen zait bereziki pues, e, antxon nabadiaren e, liburuan e, bereziki ameslaria o bereziki babai nik askotan esaten de nik e, arbola edo jarri eskeosu aiz bat nire muturren aurre nik buruk jo iten dut, kopetar egiz ez dit ikusten baina aldiz e, istorioak edo ikusten badet istorio sati bat non baiten e, zerbait sentimentalki estakita dir askorra edo ni fuf segituan pistentzait erradarra eta eta horra jotzen da. Orduan nire pertsonaia asko, pues, bai oso oso izaten die. Uh -huh. e, ez tira ni izango eguneko egunea, baino zati puzka bat bai izango dute. Maisango ba, u ametsa mezlari, eh, amaren barruko laguna, eh titulua duen liburua dagoeneko salmentan dela eta azpimarratuko dugu ba, minbizia bezalako gai delikatu bat e, bada gai liburu muina e, oso liburu arina e, sentimenduz beterikoa eta oso positiboa dela beraz mais ba kezkatzeko ezk ez askotan azkot, ez dakigu usartzen, jama, dut, ez gara ba, usartzen zeta hemen nik naidu bai lagun batek baino gehiago koe esan dit e, beldurra patentiola jama posetzuela keixki sentituna irakurtzean eta eta gero irakurri ta gero hori izan diate uf ba eskerrak se kontrakoa eta horrek ere lasaitu nau pizka bat se mm -hmm. ez era bat e, morboa ta saiatu naiz gauza ez dakit kalte egiten diguten gauzak era bat kentze aipatzen bai se hor daude baino Era bate positiboa saiatu naiz egiten dauztet, Ba pixka bate keskaz edo hartzen dutenek e, liburuak pentsatu nahi dut, kalte baino askoz mesede gehi egin dezakela. Uh -huh. Nune, eskura. Dezakegu, ba, oraintxe, pentsatzen dut, e, ja, dendatan edo egongo dala, edo egotear, e, liburu duen da, pues, bidetik, edo bero, jakina, pues, argitaletxere, gaumine argitaletxean, e, ja, ustet, oraintxe gabiltza aldatzen, nik neukere, ja, webbune aldatu bertet, ja! Zebeti, nabile horre atzeratuta, eta, pues, gaumine argitaletxean zuzenean, edo beste dira, ba, liburu duen Ohiko e, oiko, liburu duen da, liburu duen da esateuzunean, e, se se den dataza ezo. ba, e, batzuek zuzenean nekiko dute mm. eta beste batzuek eskatu eskeo pues hori eramaten dute hori da zabaltzaileak eramango du eta ha, eta edoseilek utan egongo dala pentsatu naidet bai eta esan dute liburen artean atera, atera berri duzun bat auxe dela e, beste bat berri bidazulako <laughs> hiru e, historia eta bi amodio e, nerabei begerako beste liburu bat eh, irultzun bazaisu irakurrikot eta berriz ere eh, etorriko zara kontatzeraean eh, ba zenbakako liburu aterazu e, oso gustu eh, etorriko nai historia gaoki eh, daitezken eta enik, eh, deitzen diasunean ni hemen etxan bezala sentitzen naiz berazuak deitulazait ani oso oso gustura etorriko naiz. Bai, eta hemenigutiera ze beste bat. Eh, jari naiz, urrena amaitu beharrean. Ze hau mm. da, tenbora gutxi dago ta ordun saiatzen naiz e, eh, honena ematen dagoen apur horretan. Ord bai bai, e, laiste etorriko dira gehiago <laughs> Ba, eskermila. Ja. Neon arbildizena, Fernando. Zuei. Eta horren arte esan da. Naiz zuen arte. Jo. Agur. Zidatzi ditzutaz Din ondo zaudela Oslon bizizarela orainan Ara eskondu zinela San Antonio tan Pol polera bidean Laño artean Bi amora maltan Gora, gora Iakin izan dut, beran dut, ama izan zinen maiatzan Ion jarri dio zuizena, jende onaren izena San Juan gaua er esan, erre zen itun bekaniak Ez pan moreak, Betile zoniak aidea, Kantatu eta dantzatu, Eta nau bat ere harritu, Zuka mesten jarraitzen duzu, Nikoindik eskuak oztitut, Hanek kontatuko dizu, Saldaberoa, Urriko ferietan, Udaberri zatu, Baina Bilboko plaza berrian Agur maitean zako papiotzak Gora, gora